на патреон. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування. Одинадцятий Таксі зупинилося перед глухим провулком, що вів до клубу аметист. Падав дощ, і крізь його холодну, сіру стіну сяяли вуличні ліхтарі. Прід була порожня. Саме цього коридон і сподівався. Дощ очистив вулиці від людей, нахиляючи голову, не мов би для того, щоб прикрити обличчя від крапель дощу, корідон заплатив таксистові, подбавши, аби той навіть мигцем не розгледів його рис. А тоді вони з Ен поквапилися провулком і дощ перещив на них, поки вони бігли у бік клубу. Корідон попрямував до бічного входу, то були підвальні двері, оточені залізними поручнями. Він відчинив ті двері та підштовхнув Ен уперед до тмяно освітленого коридору, який відгонив затхлими кухонними помиями та розмаїтими напівфабрикатами. «Поки що все добре», – сказав він стиха. «Якщо я знайду Ефі, ми зможемо безпечно перебути тут кілька годин». Він обтрусив краплі зі свого плаща. «Почекайте тут, поки я подивлюся, де вона». «Мене не буде лише мить». «Гаразд», – відказала Енн. «Але раптом хтось сюди прийде». «Тоді скажіть, що ви подруга Ефі». «Але мене не буде лише мить гаразд відказала Ен, але раптом хтось сюди прийде тоді скажіть що ви подруга ефі але мене не буде лише мить Він доторкнувся до руки Ен і усміхнувся. «А ви ні в року тримаєтеся», – мовив він. «Можна подумати, що ви щодня тікаєте від поліції». «Ідіть і знайдіть Ефі», – відказала вона. «Компліменти зачекають». Неймовірна дівчина, думав Корідон, швидко прямуючи коридором, що вів до підземних кухонь. Подумати лише, яка витримка жодного разу не злякалася. Якщо Меллорі схожий на неї, то не дивно, що Жанна з Яном так його бояться. Двері, що вели до головної кухні, були відчинені. Корідон зупинився коло них і зазирнув досередини. Всі були заклопотані приготуванням страв, які невдовзі треба було подавати до столу. У приміщенні панували запахи цибулі та розтопленого жиру. Корідон не побачив Ефі тут і здогадався, що вона була у комірчині, де він колись так часто проводив свій вільний час, ведучи з дівчиною балачки. Там він її й знайшов. Вона сиділа самотою, заклопотано чистила картоплю та щось наспівувала. «Ефі!» – гукнув він з дверей. «Ти тут сама?» Вона випустила з рук ніж для чищення овочів, заледве стрималася, щоби не скрикнути, та підскочила на ноги, притискаючи до себе миску з картоплею. Дівчина стояла і дивилася на нього широко розплющеними очима. «О, містер Корідон!» Він увійшов до кімнати, Ногою причинив за собою двері та посміхнувся до дівчини. «Еффі, я знову, як завжди, ускочив у халепу, і мені потрібна твоя допомога. Вирятуєш мене?» «Звичайно!» Вона поставила миску та підійшла до нього. Її великі очі були темні від тривоги. «Чим я можу допомогти, містер Корідон? Чи можна мені поки побути у твоїй кімнаті?» «Зі мною, друг!» Я не хочу, щоб Зані знав, що я тут. До речі, де він зараз? У клубі. Я мушу дочистити картоплю, а тоді весь вечір буду вільна. Знайдете шлях нагору. Гадаю, що так. Приходь якомога швидше. Можеш дістати мені довідник ABC із розкладом руху потягів. І принеси нам чогось попоїсти. Згодиться будь-що, але нікому не кажи, що ми тут. Не скажу. — Йдіть нагору, містер Корідон. Я не затримаюсь тут довше, ніж на десять хвилин. Він узяв її рукою за тендітні плечі та обійняв. — Ти молодшина, Ефі. Я знав, що одного дня ти зможеш мені допомогти. Вона доторкнулася до його рукава, і було в тому жесті стільки обожнення, що Корідон розчулився. — Містер Корідон, вас шукає поліція? запитала дівчина, і він відчув, як вона тремтить. Боюся, що так, сказав він і вишкрівся. Але ти не лякайся, я впораюся. Ти ж недовго, правда? Він повернувся до Ен, яка притулившись спиною до брудної стіни і запхавши руки до кишень Макінтоша, трималася цілком невимушено. Ходімо на гору, сказав Коридон. Ефі дозволила нам погостювати в її спальні. Нікого не зустрівши, вони дісталися до кімнати Ефі. Перш ніж увімкнути світло, Корідон спустив жалюзі. «Дозвольте вам допомогти», – сказав він, коли Ен зняла свій макінтош. Він і собі зняв плаща та повісив їхній одяг на гачок на внутрішньому боці дверей. «Ліпше сідайте на ліжко». Там вам буде зручніше, ніж на стільці. А коли вона сіла, усміхнено провади вдалі, то як? Тепер ваше життя вже не таке спокійне? Еге ж, не варто думати, ніби я сиджу вдома та нидію. Трохи глузливо відказала вона. Лише тому, що я художниця. Мені з голови не йдуть оті троє. Вони ж не могли звідти втекти, правда? Навпаки. Є всі шанси, що втекти їм якраз таки вдалося. Вони добре знаються на тому, як зарадити собі у скруті. Гадаю, нам ліпше припустити, що вони врятувалися втечею, і діяти відповідно до цього припущення. Але це не означає, що ви повинні і надалі бути зі мною. Послухайте, чому б вам не облишити цей задум і не повернутися додому? Поки що ви не причетні до всієї цієї справи, однак якщо залишатиметеся у моєму товаристві, то врешті-решт можете опинитися у серйозній халепі. Скидається на те, що вам уже не терпець від мене відкараскатися, але знаєте, халепи мені до вподоби, і я можу дати собі раду. У цьому я схожа на Браяна. Бачиться, що так і є, сухо сказав він. Але вам немає сенсу зачіпатися з поліцією. Якщо вже ви мусите податися на острів відлюдника, то чому б вам не вирушити туди самотужки? Я думала, ми з вами домовились об'єднати сили, чи я помиляюся. Бісики, що грали в очах Ен, дещо суперечили серйозному виразу її обличчя. Домовились, але то було до того, як у справу втрутилася поліція терпляче мовив Керідон. «Відтепер усе буде значно складніше». «Я вже втратила з поля зору ту трійцю», сказала Н, і в її голосі несподівано пролунала різка нотка. «І я не маю наміру втрачати з поля зору ще й вас». А тоді, засміявшись, додала, «Крім того, не думаю, що ви знайдете той острів, якщо мене з вами не буде». А я хочу, щоб ви дісталися туди раніше за тих трьох, якщо вони таки врятувалися від поліції. Він задумливо подивився на дівчину, хмурячи брови. Я не можу вас розкусити. Ви поводитеся не так, як будь-яка інша жінка. Усе геть інакше. У вас би мали жишки труситися з переляку. Та і ви мене вперше бачите... «А вже хочете поїхати зі мною деінде, «Це збиває мене з пантелику. Ви дуже дивна, Енн!» «Спишіть це на війну», – сказала вона та засміялася. «Ви ж не думаєте, що я залишилася байдукувати вдома?» «Боюся, що війна виробила для мене новий набір стандартів або, можливо, поганих звичок. Я не знаю, як їх ліпше називати». «Відтоді я намагалася жити нормальним життям, однак це було нелегко, і коли ви раптом з'явилися, вона затнулась та усміхнулася. «Що ж, скажімо так, якщо вже мені трапилася нагода пережити захопливу пригоду, то я не збираюся її прогавити». «То що ви робили під час війни?» – різко запитав Корідон. «Те саме, що й ви». Спершу я не зіставила усіх фактів і не зрозуміла, звідки я можу вас знати. Але тепер збагнула, хто ви такий. Я часто про вас чула. Ви проходили підготовку під орудою річі. Чи не так? А я була в загоні Масінгема. Вас на той час у загоні вже не було. Масінгем, боже милий, то ви одна з його відчайдушних молодиць? Корідонові очі засяяли Колись була, здійснила 10 стрибків з парашутом Я навіть цим трохи пишаюся Коли нам сказали, що готуючи дівочий парашутний десант Ми подумали, що то якась нова секретна зброя Не думав, що Масінгем дарував би нам усі ті непристойності Які ми казали про його жіночі штурмові загони він дуже любив усіх своїх вихованок, правда? А хай мені грець, то ви одна із масінгемових дівчат. От лишень не дивіться на мене аж так вражено, сказала Ен. Я знаю, що маю такий вигляд, ніби можу зламатися навпіл, але ви були б здивовані, якби дізналися, яка я насправді міцна, і, будь ласка, не треба за мене тривожитися. Я можу дати собі раду ще пак, відказав Коридон. Він і досі відчував неабияку повагу до тих, кого тренував Масінгем. Що ж, це вже інша річ. Тож, якщо бажаєте взяти участь у цій справі, я вас не відмовлятиму. Зрештою, ви одна зі старої бригади. Пролунав тихий стукіт у двері і увійшла Еффі, несучи Тацю з наїдками. Побачивши Н, вона мало ту Тацю не перекинула. Спостерігаючи за нею, коридон помітив, як очі дівчини потемніли, а обличчя набрало похмурого та сердитого виразу, що вмить зробив її негарною. "Заходь, Еффі", сказав він, забираючи у неї Тацю. "Я хочу познайомити тебе з Н Меллорі". Ен... Це Ефі, мій найкращий друг. Та навіть ці невеличкі лестощі не розтопили холоду, що світився в очах Ефі. А коли Ен сказала, з вашого боку було дуже ласкаво дозволити мені скористатися вашою кімнатою, Ефі зашарілася та відвернула погляд. Вона відчула у цій дівчині свою суперницю та негайно її зненавиділа. Ти знайшла Ай запитав корідон, ставлячи тацю на ліжко. Він поглянув на свій наручний годинник. Було кілька хвилин по десятій. Зараз принесу, містере корідон, холодно сказала Еффі та вийшла з кімнати. Губи корідона скривилися у легкій гримасі. Ну ж бо пригощайтеся, сказав він. Невдовзі нам треба буде вирушати. Ен узяла собі канапку та передала тарілку Корідону. «Вона у вас закохана?» То Ефі знизав плечима Корідон. «Гадаю, що так. Вона добра дівчинка. Думаю, тому є моя вина. Ми з нею давно знайомі. Я допоміг їй позбутися заячої губи. Вона завжди була для мене добрим другом, але не більше. Принаймні з мого боку». Ен припала до вподоби Керідонова зніяковілість, і вона тактовно змінила тему розмови. «Хотіла би я знати, що сталося з тими трьома. Я дуже не хочу, щоб вони дісталися на острів від людника швидше за нас. Я це з'ясую. Власне, я можу багато чого з'ясувати просто тут». Повернулася Ефі з довідником ABC. «А зараз послухай мене, Ефі», – казав Крідон. «Я маю покинути Лондон. Не вдаватимуся в деталі, адже що менше ти знаєш, то краще. Сьогодні вночі ми вирушаємо до Шотландії. Нам знадобляться харчів дорогу. А ще я хочу, щоб ти поїхала з нами на вокзал і купила нам квитки. Нас шукатиме поліція, тому буде ліпше, якщо ми сядемо до потяга, якомога менше потрапляючи людям на очі. «Ти це зробиш?» «Добре, містер Крідон, зроблю», – сказала Ефі. Її обличчя потемніло. Сама думка про те, що Крідон їхатиме до Шотландії з цією дівчиною, ранила Ефі неначе ножем. Крідон розгорнув довідник ABC. «Будь ласка, спакуй для нас їжу та попроси Макса піднятися сюди. Добре?» Зможеш покликати його так, аби про це не дізнався зані. Я спробую, похмуро мовила Еффі та вийшла з кімнати. Боюся, що бідолашна дівчина думає, ніби я її суперниця, сказала, вочевидь, стурбована, Ен. Чи не було би краще, якби ви заспокоїли її стосовно цього? Такого я зробити не можу, сказав Корідон насуплено відірвавшись від вивчення розкладу руху потягів і кинувши на Н швидкий погляд. «Я ж бо і сам не цілком упевнений щодо цього». Якусь мить Н сиділа мовчки. Вона мала здивований, а проте зовсім не такий збентежений вигляд, як очікував Крідон. Урешті-решт вона нетерпляче повела плечима. «Ви не повинні були такого мені казати». Корідон повернувся до вивчення ABC. «Гаразд», – сказав він, сердито зиркаючи на розклад потягів, що курсують до Шотландії. Але так уже сталося, що саме це я відчуваю. Тож я вирішив, що вам варто про це знати. І оскільки вона нічого не відповіла, продовжив «Є потяг до Данбара, що вирушає з вокзалу Кінгз Кросс о першій годині ночі». Прибуваю до Донбара завтра о півдні. Гадаю, нам краще обрати саме цей потяг. Думаєте, поліціянти стежитимуть за вокзалами? Якщо тим трьом вдалося втекти, то за вокзалами неодмінно стежитимуть, відказав Крідон. Жодної лазівки не залишать без нагляду. Ось чому я хочу, щоби квитки нам купила саме Еффі. Зараз мій опис уже поширили. Де тільки можна. і, Ілебонь невдовзі поширять і ваш. Енна мацала кишені своєї сукні. Можна мені цигарку? Я залишила усі свої речі вдома. Якби ж то я мала час спакувати сумку, от і я свого наплічника залишив. сказав Корідон, передаючи їй пачку цигарок. Та ще й у Голоройдовому будинку. Тепер поліція знатиме, що я був там разом з Яном. Просто причудово, еге, ага, певно, я геть з'їхав з глузду, якщо не подумав про це раніше. Двері прочинились і до середини просунув голову Макс. Він роззирнувся кімнатою, тоді перевів погляд з корідона на Ен і витягнув губи рурочкою. Ти хотів мене бачити? без потреби запитав він. Заходь і зачини двері, коротко сказав корідон. «Я вас не буду знайомити. Згодом тобі доведеться менше брехати, якщо ти не знатимеш, хто ця жінка». Макс низько вклонився Н. «Це велика втрата для мене, леді», – мовив він. «Та годі тобі, Максе!» – роздратовано сказав коридон. «Облишно ті свої старосвітські штучки. Ти чув щось про стрілянину на чейні вок? Макс усміхнувся. «А вже ж?» Псенький клуб про неї гомонить. Усі тільки про ту стрілянину і говорять. То що там сталося? Хочеш сказати, що ти не знаєш? Макс мав спантеличений вигляд. Його приголомшло те, що Корідон визнавав свою цілковиту необізнаність з такою сенсацією. То що там сталося? Повторив Корідон. Там була та сама трійця що постріляла копів коло готелю «Енфілд», – сказав Макс, і, судячи з щирого захвату в його очах, він ту стрілянину схвалював. Хтось підказав поліціянтам, що ті троє в одній зі студій на Чені Вок, тож вони оточили будівлю. Той однорукий чолов'яга затримав їх, а двоє тим часом прослизнули через задні двері. Зачинилася тривала стрілянина. Хотів би я бути там, коли це коїлося. То була найвидатніша подія з часів облоги сідній стріт. А втім, де ж тобі таке пам'ятати? Тебе ж тоді, певно, ще й на світі не було. Еге, забудь вже про ту сідні стріт, Максе, то їм вдалося втекти. Двома з них вдалося. Того типа з однією рукою вбили справжнісінька тобі гангстерська пригода. Копи його просто пошматували кулями. А шкода, ото вже хоробрий був чоловік. Макс скрушно похитав головою. А інший, торуючи собі шлях ножем, прорвався навпростець попри копів, які пильнували за задніми дверима, вбив одного патрульного, та порізав іншого. Кажуть, ніби його самого було поранено, та, можливо, все-то лиш копівські попрехеньки. Хай там як, а вони втекли. Корідон з Ен перезирнулися. Гаразд, Макса, це все, що я хотів дізнатися. Тримай язика на припоні і не кажи нікому, що ти мене бачив. Я не хочу, щоб Заній дізнався, що я тут. Я йому не скажу, мовив Макс. Він зупинився, підозріло дивлячись на коридона. «Подейкують, ніби ти якось із тими трьома пов'язаний, та я собі думаю, що то, певно, нісенітниці, чи, може, я помиляюся?» «Нині кепський час для запитань», – сказав Коридон, і його погляд став жорстким. «А вже ж», – указав Макс, – «та я подумав, що варто про це згадати». Копи рішуче налаштовані. Упіймати тих двох. До цієї справи залучений кожнісінький плоскостопний у цій країні. Ти маєш бути обережним. Корідон кивнув. Буду. Він витягнув дві п'ятифунтові банкноти. Ось, купи собі краватку. Я би їх і не брав. Та, бачиш, потребую, відповів той, беручи гроші. Ну, дякую. «Чи можу я ще щось для тебе зробити?» Корідон похитав головою. «Бувай, Максе», – сказав він. Макс знову вклонився Н. «Леді, якщо ми колись зустрінемося знову», – промовив чоловік, «я маю надію, що це станеться за кращих обставин». І він пішов так само непомітно, як і прийшов. Самотня жарівка звисала зі стелі церкви, відкидаючи на центральні лави кружало-жорсткого світла, обабіч вівтаря рівним світлом горіли дві свічки, і в їхньому жовтуватому, приглушеному сяйві, виблискувало срібне розп'яття. На лаві у задньому ряді сиділа, схиливши голову на руки, літня жінка. Звук її сиплого дихання порушував церковну тишу і непокоїв у тих двох, що примостилися на бічній лаві. Вони нетерпляче чекали, коли та жінка піде, та вона, схоже, нікуди не поспішала. Стара увійшла до церкви в ту мить, коли Ян, потерпаючи від болю, намагався стягнути з себе Транчкота, і гучне скрипіння її черевиків миттєво стривожило поляка та знерухомило його немов би заморозивши на місці Літня жінка сіла попереду та праворуч від цих двох Не помітивши їх І зараз молилася з такою дратівливою старанністю Що змушувала Яна лютувати Він тримався за свій лівий біцепс І перетискаючи вени намагався зупинити кровотечу Його лівий рукав і долоня були вже геть мокрі від крові Що скрапувала на лаву та на білу кам'яну підлогу церкви. Він боявся зняти тренчкота, аби стара їх раптом не помітила. Неподалік поліціянти ще й досі прочисували вулиці, намагаючись уполювати їх із Жанною, тож варто цій старій здійняти лемент, і її крик умить приведе копів до церкви. Жанна сиділа поруч із пораненим, прикипівши очима до блискотливого Христа, і не приділяючи Янові ані трохи уваги. Поляк відчував її байдужість, яка сповнювала його дедалі сильнішою люттю та відчаєм. Те, що вони змогли врятуватися втечею, було просто дивовижно. І з Жанни не було жодної користі. Вона зробилася неначе лялька, яку доводилося тягнути та штовхати. Вона ніяк йому не допомагала, не усвідомлювала небезпеки. Що їх оточувала, і була страхітливо апатична. Ян уявлення не мав, як їм вдалося прослизнути крізь поліційний кордон. Були миті, коли він якнайгостріше відчував небезпеку, миті, коли затримання поліцію видавалося неминучим. Один поліціян заскочив їх зненацька і замахнувся, щоб вдарити поляка гумовим кійком. Але пронизливий звук його свистка враз орвався, коли Ян, нахилившись, уникнув удару кийком і завдав удару ножем знизу вгору. З пітьми пролунав постріл, і Ян відчув розпечений дотик кулі, що пройшла крізь його руку. Але він ні на мить не відпускав Жанну, штовхаючи її далі у пітьму, скрегочучи зубами від болю, використовуючи все, що могло правити їм за укриття, безшумно та швидко снуючи поміж лавами чоловіків, які полювали на них, і тягнучи жанну за собою. Коли поліційний кордон стиснувся, і Яна охопив розпач, він угледів поблизу церкву. Неясні постаті озброєних чоловіків відкидали довгі тіні, що вже сходилися в одну велику тінь, яка сунула навтікачів, і Янові залишалося тільки покладатися на власний гострий слух і грати в піжмурки з поліціянтами, сподіваючись їх перехитрувати. Він затягнув Жанну на темний церковний ганок, а сам лишився та з ножем на став чекати, коли переслідувачі прийдуть по нього. Але вони не прийшли. Поліціянти пробігли повз церкву пронизуючи вологе нічне повітря різким звуком своїх свистків, упевнені в тому, що їхня здобич їх випередила. Саме тоді Ян збагнув, як сильно кривавить його рука. Голова пащіла, а у вухах щось дратівливо шуміло, та так, що Янові стало зле чути, що відбувається навколо. Усе ще тримаючи Жанну за руку, він увійшов до тьмяного прихистку церкви та сів на лаву. Кілька хвилин він сидів, відпружившись на твердій церковній лаві, а розум його линув у темну непритомність, у якій не було місця ані вбивству, ані болю, ані жахові бути упійманим і ув'язненим. Але та готовність і легкість, з якою його розум прийняв дароване виснаженням знечулення. Налякали Яна, і він струсив заціпеніння, що вже почало було ним оволодівати. Він усвідомив, що нині мусить покладатися лише на себе, якщо хоче уникнути арешту. Ян не думав, що Жанна зараз здатна бодай якось йому допомогти. Вона просто сиділа, витупившись застиглим поглядом прямо перед собою, і її очі були геть очманілі. Губи посмикувалися, а пальці тривожно притискалися до скронь. Ян озирнувся через плече, і той повільний, скрадливий позирк зрадив його страхи. Літня жінка досі сиділа на місці, похилившись уперед. Вона сперлася на спинку передньої лави, зануривши обличчя у долоні. Її сипле дихання стало утрудненим. Вона більше не молилася. Вона спала. Ян розстібнув гудзики свого піджака та, докладаючи чималих зусиль і здригаючись від болю, зняв його з себе. Тоді з відразою та страхом подивився на просяклий червоним рукав сорочки. «Зроби щось зі мною», – промовив він на вухожанні. «Я спливаю кров'ю. Допоможи мені, чуєш?» Жанна повільно повернула голову, та настямно подивилася на Яна. Здавалося, ніби вона його не впізнавала. Ян стиснув її руку та потрусив нею, глибоко занурюючи нігті у плоть. Жанна спробувала відсмикнути руку, та Ян лише сильніше стиснув на ній свою хватку. «Я спливаю кров'ю», – люто прошепотів він. «Допоможи мені!» І тоді розум Жанни схоже прояснився, адже вона перевела погляд із його обличчя на вщерть просяклий кров'ю рукав. «Твійні ж», – сказала вона, висмикуючи свою руку з його хватки. «Зніми свого шалика». Ян із відчуттям полегшення глибоко вдихнув повітря, вручив Жанні ножа та спостерігав, як вона відрізає рукав Орудуючи ним із своєю колишньою вправністю. За якийсь час вони удвох пильно дивилися на рану та посинілу на набряклу плоть навколо неї. Поклади на рану підкладку та щільно її перев'яжи, сказав він. Мусимо зупинити кровотечу. Жанна зробила підкладку з носових хустинок і закріпила її за допомогою шалика. Отак добре, сказав Ян. Відчуваючи, що на його обличчі від слабкості, виступив під допоможи мені накинути плаща та стара будь-якою миті може прокинутися, а потім не лишилося нічого іншого, крім як чекати. Ян поклав пістолета просто перед собою на поличку коло псалтиря, аби за потреби мати змогу легко дотягнутися до нього одною рукою, він відчував слабкість у ногах. Його дуже тривожило усвідомлення того, скільки сили він втратив. Якби поліціянти заскочили його зараз, рятунку не було б. Він би вбив стількох, скількох зумів, а тоді вбив би себе. Живим вони його не візьмуть. Ян поглянув на свого годинника. Було чверть по десятій, і він задумався про те, що ж сталося з Корідоном і сестрою Меллорі. Якщо Корідон утік від поліції, то чи подасться він на той острів? Чи справді можливо, щоб Меллорі переховувався там, як припустив Корідон? Ян простягнув руку і торкнувся холодного руків'я пістолета, немов би для того, щоб всотати з нього трохи сили. Він знав, що не зможе й далі продовжувати цю гонитву. Поліція неодмінно його наздожене. Це лише питання часу. Тож якщо він збирається знайти Меллорі, то має зробити це не гаючи часу. Острів видавався йому єдиною надією. Якщо Меллорі там не буде, Ян муситиме визнати поразку. Йому не до снаги буде шукати свого ворога по цілій країні. Надто тепер. Коли поліція полює на них з Жанною. Його єдиною надією був острів відлюдника, Ян повинен був якось туди дістатися, та навіть гадки не мав, яким чином він це зробить. Уже майже опівночі Ян вирішив, що, нарешті, буде безпечно покинути церкву. Літня жінка пішла задовго до того, коли стара виходила з церкви, Її розум був затуманений від сну, і вона не помітила їх з Жанною. Ян, якомога нижче припавши до лави, спостерігав, як та жінка йде геть, і слухав, як скриплять її черевики, коли вона човгала поміж рядами церковних лав, прямуючи на вулицю. Довгий час у церкві стояла тиша. Сенсу залишатися тут далі вже не було. Тож Ян легенько доторкнувся до Жанни, будячи її від неспокійного сну. «Нам уже час іти», – сказав він. Його зболена рука геть закоцюбла. «Як ти почуваєшся?» Ян із полегшенням помітив, що в очах Жанни, яка, випроставшись, сіла на лаві, з'явилася світла іскра свідомості. Йому здалося, що зараз вона була більш схожа на колишню себе. «А вже ж зі мною все гаразд!» Вона занурила пальці у своє густе волосся та пригладила його. «А ти як? Як твоя рука?» «Нічого може бути. Час іти. «Я тобі не надто допомагала, правда?» Неочікувано запитала вона. Ян похитав головою надто змучений, аби бути з нею ласкавим. «Але зараз ти мусиш надолужити. Від тебе залежить дуже багато. Я почуваюся недобре». То що ми робитимемо? Хіба не ти маєш мені це сказати, різко відповів він. Хіба не ти завжди розробляєш плани. Жанна безпорадно втупилася в його обличчя, а тим часом її розум безладно плутався, докладаючи неабияких зусиль, аби зосередитися. Яна охопив страх, адже він побачив, що планування їхньої втечі Жанні вже не до снаги. Нещодавній напад виявився значно руйнівнішим для її мозку, ніж усі попередні. У минулому Жанна швидко оговтувалася від цих нападів, але зараз лише сила волі та дисципліна змушували її розум працювати. А втім, вона марно намагалася вхопитися за думку, на якій можна було би збудувати план втечі, спостерігаючи за нею, Ян побачив, що Жанна не знає, з чого почати. «О, стрів!» – сказав він, втрачаючи терпець. «Ось куди ми з тобою мусимо вирушити. Як нам туди дістатися?» «Потяги до Шотландії відходять з вокзалу «Кінгс-Кросс». «Дістатися туди автошляхами нам годі і сподіватися». «І де цей «Кінгс-Кросс?»» Запитав він, погойдуючись туди й назад, Влад із пульсацією в пораненій руці. «Неподалік від Грейс-Ін-Роуд нам доведеться пройтися туди пішки». Янове обличчя застигло. Його лякала сама думка про те, щоби йти пішки. Його ноги тремтіли, а в голові паморочлася. Він розумів, що геть не в формі для того, щоби пройти, бодай, якусь відстань. «Не думаю, що зможу далеко дійти», – обережно сказав Ян, і в його мозку промайнула думка, що варто буде Жанні усвідомити, який він став слабкий, і в своєму теперішньому стані вона відчує спокусу його покинути. Він вирішив, що вб'є її, щойно вона проявить, бодай, найменші ознаки зради. Зараз його голова трохи поморочилась, а біль у руці не підстьобував, підганяючи поринути до шаленства розпачу та люті. Тож Янові лише з великими труднощами вдавалося себе контролювати. «Я втратив багато крові». Жанна обернулася до Яна та уважно на нього поглянула. Вона побачила його посіріле обличчя, крапельки поту, що виступили на чолі від болю, та відчула ту люч, яка кипіла у нього всередині. «Яне!» – вона лагідно доторкнулася до його здорової руки. «Ми якось із цим упораємося. Усе гаразд. Я тебе не покину. Ти стільки для мене зробив. Ризикнемо та візьмемо таксі?» Ян доторкнувся до своїх пересохлих губ кінчиком язика. Така сердечність була останнім, чого він очікував від Жанни. Відколи П'єр загинув, доброта геть полишила цю дівчину. І те несподіване співчуття, котре Ян так ясно бачив на її обличчі, неабияк як розчулило поляка. «Далеко я не дійду», – сказав він. «Маємо взяти таксі, я залишу свого плаща тут, позично мені свій». «Накину його собі на плечі. Якщо ми підемо просто волосі, нас, може, і не впізнають. Не забувай, вони шукають людей у беретах». Жанна зняла свого тренчкота і накинула його Янові на плечі, приховуючи заплямований кров'ю рукав поляка. «Ми маємо дізнатися розклад руху потягів», – сказала Жанна. І тепер, коли вона знову взяла на себе тягар відповідальності, її голос звучав жвавіше. «Зачекаєш тут, поки я зателефоную на вокзал?» Ян похитав головою. «Ми мусимо піти разом, Жанно». Жанна побачила, як він боїться, що вона його покине. І хоча була досі непевна себе, досі налякана нестерпним болем у голові, а проте втішалася, що була потрібна Янові. «Заскочимо до товарного потяга», – сказала вона. «Принаймні ми завжди зможемо знайти собі вагон на запасній колії». Хіба ні, Ян повільно та непевно звівся на ноги. «Одне з наших нечисленних досягнень, – сумно промовив він, – у нас попереду довгий шлях, Жанно, і це мене тривожить». Як думаєш, ми туди дістанемось? Авжеж, вона відвернулася від Яна та поглянула на срібний хрест на вівтарі. Дай мені кілька хвилин, Яне. Можливо, нам уже ніколи знову не трапиться нагода побувати у церкві. Ян усією своєю вагою притулився до спинки лави, борючись із відчуттям хворобливого запаморочення, що зненацька його охопило. «Поквапся», – сказав він, і нервово витер піт з обличчя. Жанна стала на коліна перед вівтарем. Дивлячись на її потилицю, міцні плечі та пряму спину, Ян запитував себе, як вона може молитися. Колись і він вірив у Бога, але не зараз. Його віра померла разом із Шарлоттою, і він не міг збагнути, Чому Жанні захотілося помолитися? Про що вона молиться? запитував він себе, заплющуючи очі. Яну було холодно, а через біль у руці, що дедалі сильнішав, доводилося міцно стискати зуби. Невже вона думає, що Бог їй щось дарує? Чи може вона намагається з ним примиритися? Але як вона може очікувати на прощення? Якщо єдина мета в її житті – це вбити Меллорі. Вона ж, бо так само, як і Ян, була далека від того, щоб знайти розраду в релігії. Поляк нетерпляче поклав руку Жанні на плече, а коли вона обернулася до нього та підвела погляд, у її блискотливих очах він побачив дивний вираз. «Ми мусимо йти», – різко сказав Ян. «Дорогоцінна кожна мить». Ти марнуєш час, вона підвелася. Так, твоя правда, ані тобі, ані мені тут нема чого робити. Вони мовчки пройшли церковною навою і якусь мить постояли на темному ганку, а тоді, неначе дві примари, рушили вперед на порожню вулицю, з якої дощ змив усіх перехожих.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 на патрон. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування.